Benvidas, benvidos a unha novadizón de a 80 vinilos por hora, exactamente a novena, novena edición. A semana pasada, deixábamos tirado na carretera, aproximadamente neste mesmo punto kilométrico, a este grupo. mermelada con lentejas. Este folleto de But en 1978 de o que luego sería únicamente conocido en el mundo mundial como mermelada, a banda cua que findábamos a semana pasada aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Ferrol. Eh, ben, con este single Comenzaban a súa andadura Mermelada de lentejas y con esta peza, dame la botella Cabría a cara A Xa que estamos E como mola escutar aí os primeiros pasos dos grupos Moitas veces esquecidos Imos a ouvir a cara B De single, repetimos Mermelada con lentejas 1978 Un ano despois Pasarían a chamarse únicamente Coma mermelada Esto que o vimos le título de Marta. Justo despois de participar no primeiro trofeo do rock Villa de Madrid En 1978 publicaron Mermelada de Lentejas este é o seu primeiro single Esas primeras pezas, esas primeras músicas, dos grupos que ás veces fican aí esquecidas E no caso de Mermelada, decimos un ano, un ano antes aquel 79 Daquel primeiro o seu LP coge el tren, pues chamándose así mermelada de lentejas e con este single recuperado gracias a labor que están facendo moitos blogueros apesodos da música estatal eh, que dos que seguimos a súa pista últimamente como caso do blog sangrespañola.blogspot.com A semana pasada xa comentábamos que eh, Javier Teisidor o líder de Mermelada actualmente se topa liderando una banda de blues Ajota Taisy Blues Band junto a exmembros dos propios Mermelada y miembros de un grupo extraordinario también y mítico de este tipo de músicas como fueron Los Elegantes tanto siniestro me miraba atento y pero oh, oh, oh vuelvo regreso a mi dulce hotel Oh, oh, oh vuelvo regreso a mi dulce hotel. mujeres gastaban mi pagar luz jugando en aquel viejo hotel un piano sonaba alegre en el gran salón las cortinas siempre echadas «Los elegantes», con esta peza chamada «Perder o ganar». Unha peza do ano 1989, extraída dun EP promocional, donde estaban, ademais, outros dous temas, «Los buenos tiempos», «Donde están» e «Regreso a mi dulce hotel». Retrocedemos uns cantos anos, imos o ano 1984, donde editan o seu primeiro LP. Ponte ya a bailar. un bueno, Primeiro lp, logo de, por suposto, un montón de singles e de maxi-singles. Aquel primeiro lp, repetimos, 1984, Ponte ya a bailar, tiña cancios como esta cerca de ti. Cerca de ti, 1984, do primeiro LP de Los Elegantes, ponte xa a bailar. Para comenzar a falar do grupo, para facer historia, hai que remontarse ao ano 1979. Juan Ignacio de Miguel, apodado El Chicarrón, e os guitarristas Juama del Olmo, procedente de Los Zombis, e Emilio López formaban esta banda. Grazas á axuda dun tal Javier Teisidor, é dicir o baixista do grupo de rock Mermelada, gravaron a súa primeira maqueta naquela ano 1979. E aqueles dous temas, Nada e No Charles Más, se incluiron no terceiro volume do recopilatorio Viva el Rollo de Chapa Discos ou subselo da compañía Zafiro, como sabedes. E ambos temas tamén foron editados nun single independentemente deste álbum. O primeiro single do grupo foi Sofoi no ano 1980. Naquel ano, 1980, incorpóranse a banda, é dicir, a Los Elegantes, o baixista José Luis de la Peña, ex Glutamato Yeye e o baterista Carlos Enns un grupo que nos seus primeiros concertos amosabase as claras polo seu interés polo pop e o Rizan Blues, dos 60 e máis polo Revival Mod, dos 70 imos oubir unha peza máis aquel primeiro LP de Los Elegantes, repetimos 1984, ponte xa a bailar esto leva por título no importa dónde. No importa donde unha das cancións do primeiro LP de Los Elegantes en 1984 grupo que estamos rescatando aquí en habitenta vinilos por hora en Radio Frispín, a Radio Libre de Ferrol, por aquilo das relacións primerizas naqueles fines dos anos 70 que tiberon os mermelada e os eh, elegantes De feito, ambos comezaron grabando, grabando para chapadiscos. Un grupo que nos seus comezos era famoso porque os seus concertos eran tremendos e se convertían ás veces en batallas campais entre os asistentes, como correu no Colesio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. Y é que os mods sempre foron uns tipos un tanto embesados. Outro dos grupos ligados dende usou berce a mermelada, e volvendo de novo a este grupo, partindo deste de grupo, foron un que tiña o nombre de Catarrase. Respondían o nome de Tos unha canción de tos. Un grupo que sería de gran importancia na historia da música estatal que vos vamos a contar. Eles ensaiaban a finais dos anos 70 con caca de luz para celso, zombies e mermelada de lentejas, que posteriormente sería mermelada, dun local todos juntos. E aquelo, de alguna maneira, Foi un centro de excitación musical que hoxe en día é probablemente difícil de imaginar. Moitos de vosa saberedes de quen estamos a falar cando falamos de finais dos anos 70 e do grupo Tos. Mais de entrada Imos a esquitar unha nova peza deste grupo. Deste de grupo para algúns un tanto misterioso, pero do que pronto quedará desvelada a súa realidade total é fatal. O unha nova peza das súas maquetas, por exemplo esta que leva por título Déjame, versión demo. déjame versión demo de TOS as maquetas de TOS un grupo que co paso dos anos sería coñecido como Los Secretos, nos que tocaban tres irmáns os tres irmáns Urquijo Javier, Álvaro e Enrique, e ademais José Enrique Cano Canito eles eh, como TOS Gravaron dúas maquetas que se comezaron a radiar e tamén deron algúns concertos. Pero inesperadamente, a noite de fin de ano de 1979, o batería do grupo, de tos, canito, perdeu a vida nun accidente de coche. E con esta circunstancia, con esta trásica circunstancia, todos os críticos apuntan que acontece algo que marcaría un antes, É un despois do que sería a música pop no Estado Español. Como consecuencia daquela morte, se organizou un concerto en homenaxe a Canito, ao batera de Tos, na Escuela de Caminos de Madrid, na que tocaron os propio Tos, Pegamoides, Mermelada, que por certo puseron un equipo de música, paraíso o grupo de fernando márquez el zurdo logo de caca deluxe los rebeldes de madrid no confundir con rebeldes de barcelona nacha pop mamá mario Tenia y los solitarios y este grupo los trastos Os Trastos, en 1983, con El Poli TV. Isto era un single extraído do seu único álbum. En realidad, é unha banda con non moito éxito, probablemente un tanto manipulados por unha multinacional, por CBS, inda que todo hai que decirle, é, pois, Viñandala, de 1978, onde tocaron, xa decimos, naquel concerto mítico que se considera a punto de partida de tantas cousas no plano pop no Estado Español, e homenaxe ao batera de do grupo TOS, Canito, que falecerá un accidente de tráfico, como estamos a contar. Ben, xa que estamos, e nos gostan as rarezas e as cousas así un tanto seminales, imos a ouvir aquí en 80 Vinilos por Hora, en Radio Felispín, a carabe de deste single. Ala. Así que ficades con esta peza que le va por título Rockers del 83. Que molefe no te hagan sentir Que tu carro les otra forma de vivir Vivir vivir la luz No van a dejar de saltar miralos A mí no me da nada miedo vibrar Déjalos No les doy soñar En los 50 quisieron vivir el elvis depriva el sexto también a la sola roque del 83 yzá te parezca que están de moda pero hay miles de ellos que quieren hacer la mí a los no van a dejar de saltar No les prohíba soñar Miralos No va a parar de bailar Miralos No van a dejar de saltar ¡Eh! Miralos A mi me están haciendo vibrar Dejalos No le prohíba soñarlo no Miralos Trastos, Los Trastos. A cara ve do single El Poli TV, un single do ano 1980 desta banda con escasa fortuna. Tan solo este single e un LP, digamos que tristemente producido por unha multinacional e da que, como contábamos antes, o grupo Sabén aí de finais dos anos 70. E sobre todo tra la participación naquele festival homenaxe a Canito o batera do grupo TOS, que logo sería Los Secretos. Se queremos situar espacial e temporalmente cando comeza todo isto que vos estamos a contar, a partir de finais dos anos 70, esta revolución no plano musical no todo español, temos que facer mención que nomearon a certa dose aquí de tótems eh lugares, eh, personas, eh, acontecementos E todos eles poden estar un pouco resumidos nesta nesse primeiro capítulo, gran primeiro capítulo de finais dos 70, primeiros os anos 80, pois pues eso, nese acontecemento trásico da morte do Batera Canito, apoiándonos nalgúns dos tótems. Poderíamos decir eh, que dener un lugar a todo isto, a toda esta revolución no plano musical a finais dos anos 70, temos que mencionar unha escola, a Escola de Caminos da Universidade Politécnica de Madrid. Ali, no ano 1973, se crea unha asociación cultural que durante toda esa década dos 70, foi creando pues, un lugar de apoio para actividades relacionadas co cine, a literatura e a música. E precisamente en ese marco cultural, a Escola de Caminos da Universidade Politécnica de Madrid Foi donde hai agora pois casi que 31 anos Saltou esa chispa que originou la movida Unha palabra esta un tanto controvertida Pero bueno, que hai que decila La movida Unha denominación da que sobran dar explicacións eh, Que simplemente sintetiza todo o acontecido No panorama cultural, artístico Na década dos oitenta no estado español Precisamente ese marco, na Escola de Caminos da Universidade Politécnica de Madrid, en febreiro do ano 1980, é dicir, vais a cumprir agora 31 anos, bandas como Nacha Pop, Tos, que los Pegamoides, Mermelada e Paraíso, entre outras, se xuntaron todas elas para rendir homenaxe a José Enrique Cano, Canito, batería de Tos, fallecido, como decíamos, un mes antes nun accidente de tráfico. Imos a ouvir a outro dos grupos que nos están valendo para, pues eso, escutar música, facer un pouco de historia, como excusa, pues eso, para facer esta edición de A80 Vinilos Por Hora aquí en Radio Flispín. Outro dos grupos que participaron naquela festa, naquel concerto o Son Nacha Pop. só Xica de ayer Que como pasotempo xa ten 31 anos En 1980 se compuso esta canción Coincidindo exactamente Con o concerto Menace a Canito O batera de Tos E que nos está servindo hoi como excusa Para escoitar moita música E facer un pouco de historia E neste xogo de nomes, de tótens, figuras, cousas importantes que pasaron naqueles primeiros anos 80, finales dos anos 70, temos que facer mención a este medio, a radio. E é que todos aqueles, todas aquelas que o se presumen de ter ouvido aquelas primeiras maquetas mm. daqueles grupos que os esas son míticos, alguns deles no cenario estatal, como mesmamente na pop que eu ia dicir hai 30 anos a este grupo que participaba naquela festa modesta, naquele concerto menase pois todas aquelas persoas que foron testemunhas daquelas radiacións, daquelas maquetas en cinta de casete non poden esquecer donde o facían e o facían outra vez de emisoras de Radio Nacional de España, como foi Radio 3, ou mesmo de Radio España FM, que foron as cadenas musicais encargadas de transmitir este movimento a finais dos anos 70 e primeiros dos anos 80, que eh, fun, afondaba nesa variedade e na liberdade de gustos e de xuculturas musicais dos diferentes cantautores comprometidos, dos diferentes grupos pop que iban aparecendo mm. de todo aquilo que se movía a omarse do que tiña acontecido até aquel momento. Precisamente tamén na televisión foi importante na retransmisión e na posterior eh, difusión dos grupos que vos estamos os, eh, a contar aquí en 80 vinilos por hora, un programa chamado Pop Grama, precisamente Emitiu en directo ese programa especial Ese programa especial Dirixido polo prestixioso xornalista musical Diego Antonio Manrique Un concerto para o que non se venderon entradas Sino que se repartiron invitacións entre todos os radioubintes De todos eses espacios radiofónicos e televisivos Tan importantes que vos estamos a lembrar Ben, imos aquí agora a escutar un pouco de máis música, imos de novo con Nacha Pop, hai 30 anos, parece mentira, bueno, esta é un poquillo máis reciente, 1982, esto leva o título de Juego Sucio. Nacha pop parece mentira. Casi, casi que 30 anos despois. 1972. Juego sucio. Bueno, as dúas pezas que vimos aos aquí nesta edición, por certo, a novena, eh? de 80 venilos por hora, estaban asinadas por Antonio Vega. Eh, decir que o repartorio de Nachapop, como sabedes, é un pouco 50-50 entre este e o seu curma. Mas aquí, por unha cuestión de gostos, eh, estamos escutando únicamente a música de Antonio Vega. Bueno, comentar eh, para seguir un pouco coa historia algo respecto do que pasaba, ¿no? para situarnos un pouquinho na cuestión naquel 1980 naquel mes de febreiro cando o concerto amenace a Canito, batera de, de tos. As crónicas din o seguinte Os grupos que actuaron foran por entón descoñecidos. A maioría apenas sabía tocar os seus instrumentos. Álvaro Urquijo, integrante de TOS, máis tarde en Los Secretos, comentaba o seguinte. Éramos afeccionados, Non tiñamos nin man manager nin cancións suficientes. Ademais, todos tocábamos moi mal, pero a nosa intención era despedirnos dun amigo que queríamos moitísimo. O repertorio destes grupos estaba formado por sinceros temas de tres minutos refleso todo o hilo da New Wave que chegaba dende ao Reino Unido. A emisión daquel concerto, por todas aquelas radios que mencionamos antes, e por televisión española, supuseron unha balanxa de cartas criticando a televisión española por dedicar un programa completo a eses mocosos que non sabían tocar textualmente. Pero moi poucos meses despois, todos aqueles grupos tiñan xa un contrato discográfico e se convertiron en estrelas e protagonistas do que se chamou La Movida. O que vos imos ofrecer agora aquí en a oitenta vinilos por hora en Radio Felispín é un documento sonoro deses que de cando en vez vos poñemos. Dentre de os arquivos de Radio Televisión Española, nesta era da digitalización na que vivimos, que entre outras cosas o que ten bon é que se poden recuperar estes documentos, se alguén os pode subir a algunha web para que os disfrutemos de novo, pois dentre de esses arquivos atopamos un fragmento do espacio televisivo Pop Grama, precisamente lá por o no mes de febreiro do ano 1980, onde poderemos ver a algúns dos grupos que estamos a comentar en pleno concerto. En pleno concerto homenaxe a Canito, o batera do grupo Tos, como vos estamos contando durante toda esta hora. Ben, pois eh, vos estamos con este documento, non sin antes contarvos un boquiño máis, ides aí a esquitar a entrada do programa a Sintonía. Eh, bueno, es que teñades internet, entredes en YouTube, poñedes concerto homenaxe a Canito, o Canito, o Pop Grama, Canito, algo así, vos sei seguro que ese documento audiovisual. E bueno, esquitaremos a Sintonía do programa de Pop Grama Y de acto seguido aparecerán por ahí dos locutores, voces eh, tremendamente conocidas, entre los amantes de la música, de la radio, en fin, de todo eso. Escuitaré después a Carlos Tena eh, y a Diego Antonio Manrique. Bueno, Carlos Tena, eh, Radio Nacional de España, Radio 3, tantas cosas, Televisión Española, Wamba eh, pop grama claro. Diego Manrique... Bueno, pues Radio 3 100%, eh, bueno, pues últimamente director da Radio 3 o largaron, o largou a dirección actual dirección da Radio Nacional de España, da dirección de Radio 3 y eh, de Carlos Tena decirvos que últimamente escoitamos, xa o sea, que se marchou de España, está exiliado en Cuba, na actualidade o escoitamos nalguna das edicións do programa que emite esta emisora Radio Free o programa Cuba Información. Así que, bueno, un para situarvos aquí así un poquiño do que pasa agora mesmo con esta, con esta xente 31 anos despois. Bueno, pues, ficades con ese documento, aproveito para despedirme, non sin antes lembrarvos que estaremos aquí tal día como se nesta mesma sintonía. ademais colgamos o nosos podcast en www.pequenosmonstros.blogspot.com ademais de na página do colectivo opaín radio OPAI, radiofrispin, www.opaiiconglatina.blogspot.com e que estamos para atender a todas as bolsas sus e sus herencias e peticións monstruosas no seguinte correo. 80vinilos, con letra, 80vinilos, arroba, gmail.com Na selección musical, comentarios, estivo o pequeno monstruo. a contemplar hoy es el cambio de la guardia un relevo generacional en el rock español la emergencia de una nueva forma de entender el rock vamos a ver a una serie de grupos eh, prácticamente desconocidos todos muy jóvenes pero que sin embargo pues están cargados de esperanza y lo que vamos a ver hoy es exactamente eso o sea un rock en estado puro pero realmente excitante y vamos a comenzar luego seguiremos hablando con un grupo que se llama dos. de que hayamos comenzado este desfile de los nuevos grupos madrileños con TOS, desde luego no es gratuito, sino realmente simbólico. Y Carlos tena lo va a explicar con voz, sentida y dolidita. Bueno, no tanto, pero la verdad es que sí, porque nunca hace gracia que un rockero que embatería de un grupo como TOS en un accidente, pues haya muerto y muy joven. Hay que contar que Mermelada, el grupo que viene ahora, ofrecieron todo su equipo para que los grupos que van a desfilar por programa... ...no tuvieran las típicas dificultades de cambio de, de equipos... ...con lo que entonces... ...pues se eh, rompería un poco la marcha del programa... ...que es, vamos a decirlo de una vez por todas en directo... ...aquí lo no utilizamos Playback... ...habéis visto a Mermelada en algunas ocasiones en directo... ...supongo en algún local, en algún teatro... ...pero nunca en televisión como hasta ahora en directo, en vivo... ...y esto viene a colación porque el homenaje que se rindió a Canito... ...tenía un paralelismo total con el que se rindió en su vía ...a uno de los eh, chavales que formaron los estudiantes... ...concretamente al chaval Sartorius y que también murió en un accidente parecido. El hecho de que los grupos toquen en directo, que se unan sencillamente para tocar en memoria de alguien que participaba del rock y del pop, merece la pena ser destacada y por eso la ocasión es histórica. El hecho de que también estuviéramos los padres de Carito le dio un, un tono, digamos, bastante dramático en ocasiones, pero la, la gente lo pasó muy bien y sobre todo participaron de eso que es la música pop, de este relevo del que hablaba Diego antes mermelada se sale un poco de ese contexto de la por canncia en pop ya conocéis sus discos pero no obstant lo, lo bueno de esta, de esta grabación es que es absolutamente en vivo.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 Exténganse televidentes.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 80 vinilos é un programa da produtora imaginaria Divertimento para esta radio.